Головне, я зрозумів, що тепер справді все. Остаточно. Без жодних шансів. Я дочекався ліфта і спустився вниз. Внизу від мене сахнулась якась дівчина. Я вийшов на двір, повітря було вже по-літньому теплим. Ось і все, сказав я у голос. Сказав у котре. Я йшов по двір'ям. Ще двоє перехожих злякано оглянули мене. «Байдуже», – подумав я. «Справді, байдуже, десь переночую, якось проживу». Біля виходу на вулицю я спинився, і тут до мене прийшла несподівана думка. Я весь час боявся свідків своїх поразок. Треба було цього побоїща, щоб зрозуміти. Найголовнішим свідком був я сам. Утім, кожен з нас свідок своїх перемог і поразок. Тільки я забув про це, чи не хотів пам'ятати». Я стрепенувся. До мене підходила Катя. Спершу я подумав, що мені вважається, але вона таки стояла поруч. В розірваному платті, теж очевидячки побита, як і я, і важко дихала. «Ви живий?» «Як бачите?» Спробував я посміхнутися. Катя спинилась, стояла і дивилася на мене. Пригадувала і не могла пригадати. «Я десь вас бачила», – сказала вона. У Лариси, нагадав я, вона хворіла, я б прийшов провідати. Ви були там, не пригадую, ухитала Катя головою. Вона повернулася і пішла назад, стомленою, шаркаючою ходою. Куди, куди ж ви? гукнув я. Я наздогнав Катю і схопив її за руку. Я не міг її відпустити. Не треба, прошу вас, сказала Катя з такою мукою. Що я мимовові розтулив пальці. Вона пошаркала далі. Сутулена, як і я, побита, а я не мав сили ворухнутись, щоб її не здогнати. Щось наче стояло за цією жінкою таке, що я не смів їй заперечити. За кілька кроків вона спинилася, оглянулася, щось сказала, ільше не битиме, розібрав я. Він плаче. Після та кого?» і Вона стала віддалятись. «Я теж побрів. На вулицю. Наче сліпий. Став переходити її». Гальма різко вискнули поруч. Почулася лайка водія. Він вискочив з машини, щось кричав, та Лебонь, побачивши моє лице, раптово замовк. «І тут я почув, що хтось ще біжить до нас. Кроки шаркали зовсім поруч. Я озирнувся і побачив Катю». «Ви живі?» – видихнула Катя, зупинившись. Я знову схопив її за руку, бо інакше вона впала б. Така була нажахана і з перекошеним обличчям, без сили, після цієї несподіваної гонитви. Здивовано дивилась на нас обох – побитих, зляканих. Засигналили машини, які спинилися довгою вервечкою, за тією, що ледве не збила мене. Тепер я помітив, що то була машина – з великою блакитною цистерною замість кузова. У такій перевозить живу рибу або просто воду. Тоді я перевів погляд на Катю і знову зустрівся з її великими, світло-сірими очима, які тривожно і трохи збентежено озирали мене. Стояло бабене літо, коли ми з Катею приїхали вперше до Ясенівки. Дивна річ. Ми йшли вулицями селища, і мені було байдужісінько, що про мене подумають. Коли я вперше приїхав з Магдою, я пошався, що привіз дуже вродливу дружину. Щось схоже було, як ішов з Люсею. Бач, хоч і розлучився, але швидко одружився і аж ніяк не на гірші. Та ще й небавом сина чи дочку знову матиму. Тепер я просто йшов поряд з Катею. І мені було добре і затишно. Мамо і батька я попередив, і як вони зустрінуть Катю, лише це мене трохи тривожило. Та все вийшло якнайліпше. Хоч мама й дивилась першу дещо насторожено, але я помітив, що Катя їй сподобалась. Ми пообідали, а потім вийшли в сад. Під ногами вже шелестіло листя. Я бачив, як жадібно Катя вбирає все довкола. І це мені було теж приємно. Ми пройшли вглиб саду. Я свідомо прийшов сюди. Тут лежав великий чорний камінь. Не знаю чому, але мені раптом захотілося на ньому посидіти. Я сів на камінь і аж тоді згадав, що точно так я любив на ньому сидіти в дитинстві. Тільки тепер поруч сіла Катя. Ми довго сиділи і мовчали, слухаючись у тишу осіннього саду. «Про що ти думаєш?» Першим порушив мовчанку я. «Знаєш, я чомусь згадала одну народну прикмету», – відповіла Катя. Ну, і яку ж, заохотив я. Кажуть, щоб знати, якою буде зима, треба простежити, як падає листя на землю. І як же воно падає? Я ще не бачила, як падає в цьому саду листя. Але моя покійна бабуся казала, що коли листок впаде рівно, щільно прикриє землю, то зима буде холодною, те літо врожайним. Коли ж паде краями, згорнутими до гори, то такий листок назігріє землю, кропитимуть і дощі, і мокрі сніги. Давай простежимо, як падатиме листя. Давай, легко згодився я, і ми стали чекати першого листка, який упаде поруч. Чекати нам довелося довго, бо цей недільний день був тихим, і листя насолоджувалось, хоч і нещедрим, на тепло, але лагідним осіннім сонцем, можливо, востанє вбираючи його. Разом із соками землі. Сидячи на камені, я подумав, як мало треба Каті. Як мало треба іноді жінкам взагалі, аби бути щасливими. От тільки я... Ні, я намагався, дідько візьми, намагався, мало не крикнути хочеться. Але я мовчу. Краще все-таки думати про щось інше, наприклад, наприклад про цей самий камінь. Я подумав, що вже давно не навідувався до цього каменя. Дуже давно не сидів на ньому, не приводив до нього ні Магду, ні Люсю.